І він нарушитель на втекти хотів. У мене ж щелепа підвисла. Мене шокувала настільки химерна пацанська мова, як зміст сказаного. Це було написано до того, як я спробував втекти, промовив я нарешті. Та за миття згадав найважливіший аргумент. Яка різниця, як там було написано? Лікар взагалі не має права вилучати пам'ять. Що ти кажеш, Єфайо? Раптом почувся плач десь за моєю спиною. Коли я озирнувся, то побачив, що Даліла опустилася навколішки, обхопила свої плечі руками, і ридма ридає. Її гарне обличчя було спотворене гримасою відчою. Я вперше бачив такий стан дівчини, і він справив на мене гнітюче враження. Мені здалося, що я відчуваю її біль як свій особистий. «Даліло, що з тобою?» Я інстинктивно зробив крок до неї, однак не знав, що маю потім робити як заспокоювати. Не підході, гніда, закричала вона, і я, збитий з пантелику, став ніби вкопаний. Какого ти забрав нас? Ми ще здохнем тут. Я не чекав потоку образ, тим паче від дівчини, і тим паче іншою мовою. Здивовано поглянув на інших, однак, здається, це шокувало лише Соломею, даліла. Раптом промовила вона схвильовано. Нам лише треба дочекатись повернення пам'яті і потім вирішувати, що робити далі. Дурати. крикнула Чорнява до Соломеї. І я помітив, яким негарним може бути обличчя з такими правильними рисами. «Я не хочу нічого ждати. Я хочу назад. Ми всі умремо тут». Образа на адресу Соломеї переповнила мою чашу терпіння, і я заговорив до Даліли, підвищивши Том. Ти ж бачиш, що тобі без пігулки стало краще. Як ти можеш хотіти назад? І знає, там овочі робили. Обличчя Даліли спотворилось від бажання сказати мені щось образливе, але я вже заговорив до Ровима. Невже ви не розумієте, що ми врятували вас, а могли кинути на призволяще? Ви просто невдячні. Я обвів поглядом Ізавель та Весолома, щоб зрозуміти, що вони думають із цього приводу, та раптом відчув сильний удар в голову, від якого мені раптом потемніло в очах. Падав на землю і, здавалося, миттю перетворився з людини на суцільний біль. Якийсь час, окрім нього, нічого не відчував, і лише згодом почув крик саломей та відчув міцні руки рувима, що за барки підіймали мене із землі і притискали до дерева. «Ніколи не розтуляй свого рота на мене, дрищу!» Хочув я його голос, ніби десь із далини, хоча відчував його пекучий подих. Певно через відсутність пам'яті про попередні схожі досвіди, я спробував вигільнитися з рук велетня, за що отримав ще один удар. Цього разу в живіт. Рувиме, облиш його. Голос Соломеї вже лунав крізь плач. Ліва рука чоловіка, яка ще тримала мене, послабилася, і я знову впав на землю, скорчившись від болю. «І ти мовчи!» – почув я голос рувимо, але вже бачити нічого не міг. «Чого ти поперлася за ним? Ти теж у цьому винна. Ми хотіли як краще. Це тупість. Роздратували і лікаря, і слідчого. Вони вирішать, що ми заодно з дрищем. Негайно повертаємося назад». Нарешті я зміг розплющити очі й подивитися із землі на все, що відбувалося навколо. Рувим міцно тримав Соломею за руку вище від плеча, а вона перелякано дивилась на нього, міцно стиснувши губи, ніби боялась, що може сказати щось небезпечне для себе. Десь такі самі вирази облич мали стара Ізавель та малий Авесалом. Очі Даліли та її кров'ю заливала злість. І за цієї гніди!» – раптом заговорила Даліла і вказала пальцем на мене. «Ми уже заблудились. «Стулипельку!» грізно крикнув рувим. «Но я...» «Я сказав замовкни!» Даліла, ображена і налякана, за чима повними сліз, замовкла. «Ходімо!» Голосно крикнув рувим, і стало зрозуміло, що він отримує насолоду від цього несподіваного статусу керівника. «Нас, певно, шукають і йдуть на зустріч!» «Ходімо всі!» «Ти теж, дрищу, підводься!» «Я не хочу!» Заледве вимовив ці три слова. Гровим миттю підбіг до мене і вдарив ногою в живіт. «Цього хоче лікар!» – прокричав волохатий велетень.